Крах Блакитної імперії Роман в Новелах Автор Леонід Данільчик розділ 13 Сходження Локація Столиця СНАФ Центральний Федеральний Округ Північно-Західний регіон спільнонародної Євразійської Федерації Час Заморожений конфлікт Рядовий пискнув і повиснув на прикутих кистях рук. Ефрейтор озернувся на Валентина. Той підійшов із закладеними за спину руками та поглянув на обличчя непритомного бранця. Випростався і окинув поглядом вишуковані ряди солдатів на плацу. Ті невідривно спостерігали за екзекуцією. Ліве око бранця витекло. Замислов, Відступив від решітки. Кивнув. Електрошокер впився під ребра порушника дисципліни і своїм тріском повернув його у світ страждань. Виховна робота продовжувалася. «Хто ета Генерал військової розвідки відвернувся від вікна. Він уже давно не слухав тиради начальника частини, спостерігаючи за катуванням. Полковник глянув убег векна, хмыкнув. «Замыслов, сержант, сука редчайшая! Ну, бля, буду всю часть держать в строжайшем порядке! Ценнейший элемент в моих войсках!» «Это ты его уполномочил!» Суровин окинув поглядом худорляву фигуру сержанта. «Мне пригодился бы такой четкий исполнительный боец». «Сергей Владимирович, я прошу прощения, нам бы вопрос мой решить». «Ты, бля, мне вопросами котелок не забивай!» «Прорвался гондон! Теперь просишь свой зад прикрыть! Что, гнида!» Генерал постукав кисточкой с среднего пальца по склу. «Завтра поступить ваше розпоріження». «Сігодня». «Слушаюсь». Соровін посміхнувся, зауваживши швидку зміну пози полковника від розслабленого сидіння на краю столу до витягнутого струнку. «Ну, от і договоріліся. Вопрос я твій рішу. Вольно». Жорстокість, винахідливість, а головне – відданість господарю, швидко перетворили Валентина на довірену особу Суровіна. Високопоставлений генерал входив у вузьке елітне коло персон з правом на аудієнцію у Верховного правителя. Протекторат і репресивна вертикаль влади утворювали міцну драбину для швидкого просування Валентина, по сходинках посад із супутнім отриманням військових звань. Замислов швидко адаптувався у комфортному для себе середовищі канібалів, що в безперервному кругообігові поїдали один одного. У Валентиновій світобудові боротьба чиновників за владу розкладалася багаторівневим паціянцом, де правила гри одразу замінювалися тим, то здатен був бодай нам мить втримати колоду карт у своїх руках. Неамбітний Замислов без жодних зусиль почав грати роль круп'є. Автократія постійно потребувала пошуку та покарання ворогів, особливо внутрішніх ворогів системи для суспільства створювалася ілюзія перманентної загрози, де лише залізна рука диктатора. Могла забезпечити порядок і вберегти світ від хаосу. Насправді ж, крихка вертикаль корумпованого свавілля трималася на двох стовпах матеріально марнословному прагненні кар'єристів та їхніх міжособних чвар і локальних змов з метою знищення конкурентноздатного опонента. Така структура наділяла байдужого доземних благ Валентина по-справжньому магічними можливостями. Він поступово, рік за роком, перетворив поле політичних баталій федерації на персональний маріонетковий театр. Замислов увійшов до кабінету генерала. Викарбував у просторі вітання та подав ранковий звіт. Суровін байдуже перегортав аркуші – Суть він уже знав – розкриття червого заколоту. Його цікавили ключові фігури. Не так самі фігури, як їхнє майно. Злостива посмішка спотворила обличчя господаря кабінету. Конфісковані набутки приємно розширять його феодальні володіння на околицях столиці. Генерал уважно вдивлявся у витягнутого в струну ад'ютанта – Висунув шухляду, пошарудів, і на стіл, поруч паперів, ліг ключ, оздоблений красивим брелком і з вигравірованою адресою. Щедра рука Суровіна не скупилася на заохочення для такого продуктивного та вірного протеже. Риси Валентинового обличчя не здригнулися. Прийняв подарунок. Генерал встав і повернувся до вікна. Свободен! Валентин вийшов на вулицю. Завернув за ріг, пройшов квартал. Перечопився за жебрака. Зло озирнувся. На обличчі відбилося вагання. І майор зробив геть непритаманний йому вчинок. Кинув у горнятку милостиню. Ключ брязнув вінтажним брелком. Жебрак, не підіймаючи очей, промовив. Спасій, сахрані, швидко вийняв з горнятка подачку. За кілька днів агенти Замислова наповнять його нові апартаменти засобами прихованого спостереження і облаштують іншими замками. Недільний ранок зустрів Валентина вигнутим варку написом Спасій Сахрані. Майор увійшов у храм, відтворив потрібний православний ритуал, включно з поклонами, і зайняв за літньою жінкою чергу до плащівниці. Вона нахилилася над невеликою церковною вітриною, і її поцілунок дзенькнув. У черзі розвернулися по підлозі в пошуках упущеного предмета. Валентин дістав хусточку, схилився над заслиненим склом, Протер поверхню. Крізь розводи, скривджений потворністю репродукції, споневіченого вологою паперою, сліпим поглядом, дивився Христос. У складках тканини зникла пара залишених на вітрині ключів. Замислов клюнув носом, імітуючи поцілунок, і попрямував до виходу. Жінки у храмі вже не було. Таксі чекало. Валентин зняв ключі з кільця і поклав їх у різні кишені. Підійшов до авто, щось уточнив, сівся. Їхали мовчки. Разом з оплатою на долоню таксиста ліг один з дублікатів. В купюрах решти заплуталася флешка. Пасажир сховав отримане в кишеню. Замислов увійшов до свого кабінету. За порогом зупинився і щільно зачинив двері. Класнув замок. Безвіконна комора занурилася у пітьму. Намацав прихований вмикач. Із кутка вдарило різке світло. Предмети посікли один одного різкими тінями. Майор рушив на огляд. Контури тіней акуратно сягали виставлених міток, наче ненароком залишеного зім'ятого папірця Олівця, що впав на підлогу, крапельного сліду від чашки. Переконався в тому, що навіть якщо хтось і відвідував кабінет за відсутності господаря, то жодних речей він не торкався, Увімкнув загальне світло. Сів за стіл. Дістав сьогоднішні набутки, Глянув на дублікат ключа від нового замка у черговому подарункові генерала. Щедроти начальника одразу знаходили практичне застосування. Маєтності замислова в столиці та її передмістях уже давно втратили межі пристойності. Навіть за мірками можновлажців. Деякі апартаменти оглядав, більшість ніколи не відвідував. Оснащував через агентуру всім необхідним та віддавав у безстрокове користування кар'єристам – що старо норили підкопи під своє керівництво у сподіванні зайняти їхні постаменти. Замислов видавав лопати та інші засоби реалізації амбітних планів, не забуваючи акуратно документувати увесь процес підкопу і причетність до нього тих чи інших реалізаторів. Флешка увійшла в ніздо. Валентин занурився у вивчення документів. Скан копії гербових аркушів складались у заплутаний ребус відмивання колосальних коштів на спекуляціях зерна з колонізованих провінцій. Підписи та печатки апеляційно доводили провідну роль прем'єр-міністра. Замислов відірвався від монітора, глянув на годинник, запустив спецпрограму. Серед знайомих піктограм з'явилася нова. Підписана тією ж адресою, що й вінтажний брелок на подарункові генерала. Відкрив. Монітор відобразив розгульну п'яну оргію. Довірений секретар голови Кабінету міністрів святкував новосілля. Валентин посміхнувся і закрив вікно програми. Обмін квартири на компромат виявився вдалим. Залишалось ненав'язливо привчити нових підопічних, виконувати свої накази або або, у разі недоречної поведінки поховати у казематах Служби безпеки. Тоді втрачене майно у позамкненому колу перейде із щедрих рук генерала у практичні Валентинові руки. Замислов роззирнувся. В цьому затхлому кабінеті коморі, де кушетка впиралась у робочий стіл, майор проводив левову частку часу, включаючи кількагодинний сон. Доки очільники і проводері спільно-народної виголошували полум'яні промови, Валентин отримував, сортував та систематизував інформацію. Його непомітні дії, ниточка за ниточкою, сплітали агентурну мережу в усіх силових та виконавчих структурах країни. Невагомими шморглями лягали на шиї безпечних маріонеток. Усе більше і більше відповідальних кадрів владного апарату заплутувалися у жорсткій павутині Валентинових інтриг. Замислов підвівся, відчеркнув потаємні дверцята. У темному світлі ніші поблискував круглий акваріум. Валентин насипав корму і розпочав ментальну балачку с мешканцями скляних апартаментів. Єдине дозволене собі дозвілля. Це невероятно прискорбно, что столь неожиданная участь постигла Сергея Владимировича. Он был полон сил и идей. Невосполнимая утрата для государства. Валентин вытягнув подбородье до стели, і верховний правитель схвально оцінив такий вияв поваги. Раптова смерть Суровіна трампліном неймовірної сили закинула замислова в кабінет першої особи Федерації. Для Валентина досі залишалася незрозумілою така цілеспрямована зацікавленість його скромною персоною, і він ретельно аналізував кожен свій крок та поведінку елітного ешелону правлячую в архивке. «Ваш эм, доклад был проверен компетентными органами и не вызывает сомнений. Хорошая работа. Сергей Владимирович никогда не ошибался в кадрах. Хм, ваша стремительная карьера вполне оправдана. На знак новымовной Полковник Замислов хвацько пристукнув за каблуками і ще дужче витягнувся по стійці струнко. Масивні каскади кришталю та золота, в заплутаному лабіринті гігантської люстри прихильно заморгали, прогнозуючи позитивний фінал аудієнції. Компетентні органи складалися з наближених, довірених, багаторазово перевірених людей апарату чиї м'які волохаті мошонки покоїлись у стельних пазорах Валентина. Крах прем'єра влаштував він, полковник замислов. Звичайно, не безпосередньо. Звичайно, руками наближених, довірених, багаторазово перевірених людей апарату. Руками, розніженими дарами і скутими кайданами шантажу. Але навіть така блискуча операція не виправдовувала настільки блискавичного злету кар'єри, надто багато невідомих ще залишилось у ребусі, І замислов напружено концентрував увагу, вхоплюючи кожну інтонацію зверхника. Виходя із сложившоїся ситуації, от ви, як ви вважаєте? «Хто має тепер возглавити правительственний кабінет?» Валентин не бачив Верховного. Він бачив стелю. Жести та вираз обличчя, що могли б натякнути на правильну відповідь, не потрапляли в його поле зору. Полковник вбив питання в люстру. Розрішіть, говорити свободно!» Кришталь схвально блеснув. «Розрішаю!» «Должность премьер-министра символическая, и место это должен занять человек-символ, яркий, обаятельный и не слишком умный. Человек для народа!» Валентин глотнул и продолжил. «Истинные профессионалы и патриоты не должны слишком высоко взлетать. Это вредит моральным качествам. Должность должна быть скромной, но ответственной». Золотие перелывы затекавались. Продолжайте. Для нашего Отечества важнейшей является оборона, как от внешнего врага, так и от внутреннего. Министерство обороны обязано вести работу в обоих направлениях. Согласен. Ну что ж, а как вы оцениваете Александра Семеновича «В роли человека-символа. Для народа?» «Осмелюсь заметить, что выбор как нельзя удачен». «Вот. И я склоняюсь к такому решению. Но тогда надо заполнить создавшуюся вакансию. Кому-то возглавить Министерство обороны». «Вы в каком звании?» Орнамент каскадів склався у містичну посмішку. Полковник вооружених – ясно. Товариш генерал-майор Замислав – свободне. Базовим критеріям відбору до найближнього кола верховного правителя була безумовна лояльність до його персони. Собача відданість своєму покійному господареві відіграла ключову роль у кар'єрному стрибку Варантина. Автократ надбав нового вірного пса і, що не менш важливо, абсолютно цинічного та достатньо розумного, щоб тримати решту свити, страху та покорі. Розділ 14. Монархіст. Локація – виправні табори на чужині. Комі північно-центральний регіон спільнонародної Євразійської Федерації. Час шість років після часткової анексії Батьківщини. Чоловік кинув зчавлений м'якуш хліба на нари і сівся поряд з ним. Заходився стягувати ветхі чоботи. Онуча на лівій нозі розмоталася. На брудній тканині густо рясніли, мокрі плями сукровиці, сліди пухирів, що луснули. Богдан відвів очі від сусідових ніг, подивився на хліб, потім на грубку кримінальників, які гамірно шмагали картами табуретку. Повернувся до розглядання процедури без змістовного очищення стоп щойно з нятими онучами. «Не переймаєтеся, що хліб віднімуть?» Не відриваючись від процесу, Сергій хмикнув. Навіть не позирнув ні у бік злодіїв, ні на хліб. Дбайливо вичистив бруд між пальців та повільно опустив ногу. Кинув шмату на чобіт і блискавично вхопив лівицю Богдана. Злегка ляснув тильним боком руки по його носі. Рвучко витяг захоплену руку в струну, притиснув до своїх грудей і вивернув долоною назовні. Спантеличений Богдан смикнувся за провідним болем, гепнувся колінами на підлогу і вперся чолом у долівку. Нападник подався вперед, втискаючи корпусом вивернуте плече в тіло супротивника. Вичерпно, зрозуміло! Протиснув крізь зуби Богдан і вільною правицею легко постукав дядька по лиці. Сергій задоволено посміхнувся, спостерігаючи, як значно молодший за нього чоловік похмуро розтирає кисть лівої руки. Пояснив. Котагайше. Що? Прийом, джиу-джитсу. Ви спортсмен, військовий. Інструктор, тренер. Тобто, тренера Мона, бивши, естественно. Замовкли. Богдан припинив розтирати руку. Розглядав співрозмовника. Худий, невисокий. Скелети череп щільно обтягнуті поплямованою шкірою, що свідчила про вік далеко за 60. Висушені недоїданням, намотані на кістки троси м'язів, усе ще зберігали вигляд поважний та загрозливий. Тобі, інтересно, яким макаром я тут очутілся?» Урвав паузу дядько. Богдан кивнув, а старий зручніше вмостився на нарах і заходився пояснювати, дещо підвищивши голос. «Когда я слышу словосочетання «царь-батюшка», моє серце наполняється теплою радістю, а спіна сама собою згібається в поклоні. Швидке прокидання карт серед злодіїв сповільнилось, і Богдан це одразу відзначив. «Не розумієш?» – усміхнувся Сергій, зауваживши відстороненість співрозмовника та потракрувавши її на свій лад. «Розумію», – стишено відповів Богдан. Краєм ока слідкував за картярами, Было очевидним, що вони уважно дослухаються. Чом не розуміти? Я маю схожі відчуття. Що, правда, геть з іншого приводу. Ну, тогда й объяснять тут нечего. Таких помыслов достаточно, щоб сюди попасть. еще несколько уверенных шагов в направлении своих убеждений. Здавалося, що старий забувається, і захоплений своїми словами, втрачає контроль над емоціями. Богдан застережливо кивнув у бік урок і лише тоді зрозумів, що це була помилка. Сергій хотів бути почутим, донести свої переконання до оточення, використовував випадковий діалог, щоб перетворити його на промову. За цих я не волнуюсь, ані мене вважають, «Я їх уважаю!» Запнувся через здивований погляд Богдана. Не понімаєш?» Голос старого вже впевнено заповнював увесь простір барака. Хоч ніхто не припинив своїх занять, але було очевидно, що всі присутні перетворилися на аудиторію. «Це розумів Сергій, це розумів Богдан. Першого» заносило в емоційний вихор. Другий – картав себе за власну необачність. «Это неотъємлімая часть культури! Вори – фундаментальний пласт монархического сообщества! Понімаєш?» Богдан мовчав, відсунувся від співрозмовника, інстинктивно відмежовуючись від джерела загрози. «Правильне!» Мощное государство должно быть сложено по вертикали. Четкой и твердой. На вершине общества находится монарх, помазанник, царь, наместник бога на земле. Это символ, владыка. Под ним находится духовенство, потом элита, высокие чины, дворяне, если угодно. Далее служивые, военно-полицейские, мелкое чиновничество, затем сословия воров, за ними купцы-предприниматели, а тогда уже низшая прослойка, простолюдины. Воры стоят социально выше за бизнесменев? Скоришь до себе, ниж до діда, пробур Богдан и обережно спитав. «Вам не выдаётся такая феодальная модель, да ещё застарилую?» «Конечно нет», — выгукнув старый. «Это перфектная модель. Каждый вышестоящий слой должен ущемлять ниже стоящий, но в то же время поощрять слой под ними. Царь погоняет духовниками, зато благоволит к элите. Попы всячески препятствуют этим элитам, дабы власть не узурпировали» і одаряють благословеннями воєнних і поліцейських, а поровніх іміють. Захоплений такими міркуваннями можливістю висловити власні переконання, Сергій кожне наступне слово виголошував усе голосніше. Вже не звертаючись ні до кого конкретно, затуманеними очима вдивлявся у примарний світ ідеальної монархії. Права «Правоохранителі!» угнетают блатное сословие и принимают за это благодарные подношения от предпринимателей, которые протерпевают от воров за эксплуатацию холопов». Богдан лих на нары и повернулся до промовца с «Простолюдзин всегда имеет выбор выйти на большую дорогу или гнуть спину. Криминал поддерживает забастовки, И тем регулирует, уменьшает давление на холопа. Спитнелі долоні оратора нетерпляче потирали коліна, а промова вже переходила в голосіння. Такая форма взаимосвязей всех социальных слоев общества идеальна и нерушима в своей сути. любой порядок человеческого устройства приведет к такой форме правления. «Ета...» Фанатик у запалі нестримно викладав своє бачення суспільного ладу. Ніхто не намагався його перервати. Десятки уважних вуг та кострубаті стіни бараку поглинали від луння вже охриплої промови. Поступово Сергій здувся, осів. Перейшов на мурмотіння та, ментально виснажений, вклався на бік. Не кліпав. Очі неприродно застигли. Заснув з незаплющеними повіками. Звуки ляпасів, засмальцьованих карт по табореці, почали швидко набирати темп, повертаючи в гру азарт. Через два дні після лекції Нари Сергія зайняв неприємної зовнішності в Кавказець. На здивований погляд Богдана кинув лише одну незрозумілу фразу – Пес, що бреше на господаря, довго не живе. Минаючи ріг сараю, Богдан зашторпався, але втримав рівновагу. Озирнувся. На землі сидів льова. Підтягував підставлену ногу. Посміхався, кудись удалечінь. Поплескав долоною поряд себе, запрошуючи присісти. «Шляхи, господні! Незбагненні!» Промовив у напрямку свого погляду, коли Богдан вмостився поруч. «Ти не схожий на загноєного общими роботами політичного. Повернув голову до співрозмовника. «Лагерним придуркам пристроївся! Молодца!» «Я за кримінальною статею, відповів Богдан. «Ага!» Помовчали. Коли я підірвався на міні, при мені документів не знайшли. Судили як... «Заблудшу рядову вівцю», – крякнув Льова. «Я бачив твій показательний процес. Харя в тебе замасляна. Довольна була. Обригатись хотілося». «Де бачив?» Льова змінив позу. «По інтернету». Всі ресурси показухами засрали. У нас є все, Бодя. І водка, і драп, і інтернет. Здригнулися запалі груди, що символізувало сумний сміх. «Я суд пригадую дуже невиразно», знітнився Богдан. «Не морочся. тебе таким хитрим дурманом обдолбали. Коли тішишся гавну під нігтями, тому і рожа така липка була. Ти тепер хто? Іванов. Богдан Іванович. Цього разу з дриганню грудей акомпонував і ржавий туберкульозний хрип легень. Це вже був регіт. У вискіл бичі кістів фантазія не вміщується. Прокоментував Льова нову документальну особу товариша. Підвів до гори брови від чого під русими пасмами залягли глибокі борозни зморшок. Уважно оглядів простір довкола. Дуже плавно, по-котячому, проте навпрочі швидко підвівся і став над товаришем. Зрукава фуфайки вислизнув буханець білого хліба і два пакети згущеного молока. Богдан худко накрив їжу на колінах полами своєї ватянки, нишком лівицею, Порозпихав здобуток у рукави. «Ти зі мною стрілок не шукай!» Наказав Льова. «Я тебе сам знайду і підігрію. Сечеш?» Відступив на крок. «Спирт!» Богдан кивнув. Льова повільно примружив повіки на знак погодження замовлення. Розвернувся і пішов, не прощаючись. Гострий біль під ребрами вмить вибив з нервового алкогольного сну. Затуманена свідомість ніяк не могла продертися крізь марення в реальність. Мізерна порція низкопробного спирту згубно паморочила виснажений організм. У темряві примарними згустками чорніли схилені над Богданом постаті. Йому було важко дихати. Легені з натугою втягували повітря. Онімілі кінцівки тягарями втискались у нари. Кобилянський, Богдан Несторович!» Розітнув загуслу мряку тихий гострий шепіт. Одурманений, півсонний, наляканий Богдан рефлекторно кивнув. Зрозумів, що проблеми з диханням створює накладена на народ та ніс величезна долоня. З цим усвідомленням прояснилася решта. Його кінцівки притискали до нар-візитери. Чоловіки зірвали Богдана з нар. Рвучко та безшумно. Забили у рота кляп. Зв'язали за спиною руки. Натягли на голову мішок. Барак тихим сопінням провів четвірку до виходу. Довго крокували в нікуди. У вже прояснілій голові бранця мантрою билася одна думка. «Шляхи, господні, не збагненні!» «Воїсти нульово! Шляхи, господні, не збагненні!» «Стоять!» – гаркнуло у потилицю. «На коліні. Ще до команди удар в литку повалив Богдана навколішки. «Шляхи, господні, не збагненні!» Пролунав короткий вирок. Щось про його далеку та вже забуту визвольну діяльність. Слова вплутувались у повторювальну подумку мантру. Втратили між собою зв'язок і знову склали у фразу. «Шляхи, господні, не збагненні!» Зняли мішок. Запах щойно потривоженої землі війнув в обличчя. З-під у морок неглибокої ями посипалися грудки. Холодом обпекло скроню дуло пістолета. Смоктало у себе настирливу думку. «Шляхи, господні, не збагненні!» Тіло зброї стиснуло слова в кулю і вивергнуло пострілом у скроню. «Воїстину!»